Surja El Hashr Medinase 24 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin a Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Allahun E lartëson qdo gjë në qijej Dhe qdo gjë në tok A i është i plot fuqishmi Dhe i urti është a i që i nëzori nga shtëpit e tyre ata që nuk besuan midisi thtarve të librit në kohën e dëbimit të parë. Ju nuk mendonit se ata do t'i iknin, kurse ata mendonin se fortesat e tyre do t'i mbronin prej Allahut. Por dënimi i Allahut u erdi ande nga nuk e pritnin, duke mbjell në zemrët e tyre frikën, e cila bëri që ata ti shkatronin shtëpit e veta me duart e tyre, si dhe me duart e besimtarve prandaj mësoni nga kjo o ju larg pamës sikur të mos e kishte caktuar Allahu dëbimin e tyre ai do t'i kishte dënuar me siguri në këtë jetë por në jetën tjetër ata i prit dënimi i zjarrit kjo sepse ata ju kundërvun Allahut dhe të dërguarit e tij Kusht do që i kundërvijet Allahut, le të dij se Allahu dënon vërtet ashpër. Për që fardo peme palmet të armikut që pret apo lat në këmbë, keni pasur miratimin e Allahut në mënyrë që a i ti poshtëroj të pabindurit. Që fardo që Allahu i dhuroj të dërguarit të ti si plash këtë marë prej tyre, është prej mirësis së ti. Ju. Nuk hipet mbi kuaj e as mbi deve për ta fituar atë, por Allahu i jep pushtet të dërguarve të vet mbi ata që ai dëshiron. Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Çfarëdo që Allahu i dhuroi të dërguarit të tij si plaçk të marr nga popujt e vendbanimeve, i takon Allahut të dërguarit të të afërmëve të ti, i jetimëve të varëfërve dhe ullëtarve të mbetur rrugës, në mënyrë që ajo të mos qarkuloj vetëm në duart e të pasurve nga mesi juaj. Qëfardoqet ju jap i dërguari, merën i atë, e qëfardoqet ju ndaloj, ish një dorë prej saj. Friqsojuni Allahut, sepse Allahu dënon vërtet ashpër. Një pjesë e plaqës i takon edhe mergjymtarëve të varfër, të cilët u përzuën nga vendlindja dhe pasuritë e tyre, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë e Allahut dhe duke ndihmuar Allahun dhe të dërguarin e Tij. Pikërisht, ata janë besimtarët e sinqertë. Ndërsa ata që banojnë në Medinë dhe që e kanë pranuar besimin qysh më parë, i duan mergjymtarët që vinë në Medinë dhe në zemrat e tyre nuk ndjejnë kur farë rëndimi për atë që u është dhe natyre, por duan të bëjnë më mirë mërgjimtarve se sa vetës, edhe pse vetë janë nevojtarë, kush do që ruhet nga lakmia e vetë vetës, me siguri që do të jetë fitues. Edhe ata që erdhen pas tyre, thonë, o zoti ynë, falë në neve dhe vëlezëritanë, të cilët kanë besuar paraneshë, dhe mos lejoj që në zemra tona të ketë asnjë të keqen dhe i besimtarve. O Zoti yn, ti, i e vërteti but dhe më shirë plot. A nuk e ke parë se si hipokritët u than shokve të vetë që nuk besuan pre i thtarve të librit? Nëse ju dëbojnë, ne do të dalim me ju dhe kur kujtë nuk do t'i bindemi kunder jush, e nëse ju sulmojeni, me siguritë që do t'ju dalim në ndihmë. Allahu Dëshmon se ata janë vërtet gënjeshtar Nëse hebrejt do të dëbohen Hipokritët nuk do të shkojnë me ata Nëse do të sulmohen Ata nuk do të dalin në ndihm Por edhe si kur të nisen për tim bështetur Sigurisht që do të kthehen shpejt E do t'i lënë pa ndihm Në zemrat e tyre Ata kanë më shumë frik nga ju Se sa nga Allahu Nga që ata nëshme Janë popullë që nuk kuptojnë Ata nuk do të luftojnë kundër jush së bashku Veq se në vendet të fortifikuara ose pasmureve Lufta ndërmje tyre është e ashpër Ti mendonë se ata janë të bashkuar Mirë po zemrat e tyre janë të përqara Sepse ata janë njërëz që nuk kuptojnë Këta nuk do të luftojnë Janë si ata që kanë qenë pak para tyre, që i shjuën pasojet e sjeles e tyre që në këtë bot, ndërsa në botën tjetër, ata i pret një dënim i dhemëshëm. Aleatët e tyre hipokrit do t'i lënë baldë, si që bën djali, i cili i thot njëriut, mos beso, por kur ky bëhet më hues, djali i thot, unë kam të bëj me ty. Në të vërtet, unë i friksohem Allahut, zotit të botëve Natyrisht që jo fundi i këtyre të dyve është qëndrimi i përhershëm në zjarë Ky është dënimi për të gjithë njerëzit e këqinj O besimtar, friksojuni Allahut dhe që do njerile të shikoj se qka përgatitur për të nesërmen Ki e një frikë Allahun, sepse a i di që do gjë që bëni ju Mos u bëni si ata që e harruan Allahun, kështu që ai i bëri të harronin vetveten. Pikërisht ata janë të pabindurit ndaj Allahut. Nuk janë të barabartë banorët e xhehenemit dhe banorët e xhenetit. Banorët e xhenetit do të jenë të fituarit. Sigur këtë Kur'an ti ia ja shpalnim ndonjë mali ti do të shihje atë malë të përullur dhe të coptuar nga frika e Allahut. Shembujt të til, ne o ajapim njerëzve që ata të meditojnë. A i është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. Njohësi isë dukshmes dhe isë padukshmes. A i është i gjithë mëshirë shmi, mëshirë ploti. A i është Allahu, përveç të cilit nuk ka zot tjetër të denjë për adhurim. A i është sunduesi, i shenjti, i pastor nga qdojmet. Pa që dënësi, dënësi i siguris, mbi këkyresi mbi gjithë qka, i plot fuqishmi, i mponuesi, madhështori qofë i lartësuar Allahu mbi gjithë shka që ja shocërojnë ati në adhurim. A i është Allahu, kryjuesi, zanafilësi. A i që qdo gjeje i jep trajt, ati i përkasin emrat më të bukur. A të e përlëvdonë gjithë shka që ndodhet në qiej edhe në tokë. A i e përkasi, është i plotë fuqishmë dhe i urtë